Але мені вже треба писати свою дисертацію. Бос голосно аж озирнулася розземлили на сонці купальники відпочивальники засміявся. Вперше чую, щоб жінка на відпочинку думала про справи. Не насміхайся, царю не личить. Ти чудово знаєш, що над головою в мене висить дисертація, над якою треба працювати, а поки я висмажую боки на пляжі, справа стоїть. «Мені до Києва треба робити огляд літератури. Дивний збіг, і мені до Києва треба. Ти знову знущаєшся, Борисе. Ну, стривай, я зараз. Я зараз нагодую тебе абрикосами. Тільки не це, тільки не це. Я з дитинства ненавиджу абрикоси. Та в Софію вже селилася левиця. Я побіжу складати речі». Коли Вольво раннього ранку по холодочку вирулювало зі стоянки, незважаючи на світанкову іще годину, Тегран Вартанович вже стояв на воротях в червоних чоботях зі своїм почтом. Борисе Аркадійовичу до побачення, приїздіть іще. А у вас такий чудовий хлопчик. Наступного літа привозьте його надовше. Купри щиро привітний тон, його лиса на цієї ще прохолодної ранкової пори чомусь так і стікала водою. Він раз у раз витирав її, прилизуючи чорне волосся. Чи до прощання завдало йому такого жалю? Не встигла авто сховатися за поворотом, господар готелю набрав номер і промовив у телефонну трубку. Вони виїхали. Минувши сонну ялту, машина, легко долаючи підйоми і спуски, стрілою летіла доглянутими кримськими дорогами до Сімферополя. Максим кермував, майже не втручаючись у процес. Мудра машина, здавалася, сама знає, куди їхати, сама перемикає швидкості і покірно улягає найменшому порохові пальця водія. Салон сповнювала, долинаючи з динаміків, розташованих так, щоб досягти стереоефекту музика оркестру Фаусто Папетті. І під заколисуючу мелодію Софія солодко згорнулася клубочком на колінах у Бориса Аркадівича. Коли Вольво минуло Симферопольський аеропорт, від стоянки таксі від'їхала зовні непримітна, бита, м'ята, подряпана радянських часів лада шостої моделі і потрюхикала поволеньки у слід, не дуже наближаючись та розвиваючи на відкритих ділянках шляху таку швидкість, на яку шістки, в принципі, не були розраховані навіть у момент випуску з ВАЗом. За Сімферополем Максим, щоб збадьоритися, дав трохи газу і здивувався. Бліденька салатова шистка, що таліпалася за ними від самого аеропорту, зовсім не відставала. Відпочинок відпочинком, але навіть Крим не розслабив його настільки, щоб цілком забути про свої професійні обов'язки. «Кого ви обігнати хочете?» «Шістка?» фе. Звичайно, жодна пристойна контора, вони мали справи із супервопрестойними конторами, не буде тримати на ганьбу собі в автопарку такої доісторичної потвори, яка до того ж повзе мов колорадський жук. Можна й уваги не звертати, відстане. Та перевірити не завадить. Максим Притис 140. Тримається дивно. Ці вазівські коробочки навіть під страхом смерті не можуть витискати таку швидкість. Під страхом смерті. Страх смерті – це швидше для нього охоронця людини, за якою біла пані з косою віднедавна ходить по п'ятах. Тоді у травні їм коштувало чимало зусиль відігнати цю примару. Немо почувши його думки, зелененька лада відстала. Озирнувшись кілька разів, Максим бачив поза себе тільки чисту трасу. Мабуть, сталося, але робота є робота. У відпустку поїхав. З дружиною не їздив ніколи, завжди посилав за нею когось із охорони. А цю наряджаємо, мов королеву, вітрові не даємо дмухнути. Максиме принеси, а сам... Лагідний. На відміну від боса, Максим залюбки поглина вітаміни кілограмами, мало чим поступаючись у цьому босовій пані. Вона теж на фруктах трохи схиблена, без пуття і міри.